Chapelle va être remis par Frédéric Espagnac à l'association La Peña Sirtilac champion du monde Biberreztia elkarteak antolatzen duen munduko omel eta oberenaren txapelketa irabaziduen zuen bezala zirtzilak elkarteak. Baionako herriko etxearen saria zinedeliz elkartearen zat izan da, eta aurkezpen politenaren saria bukalez elkartearentzat. zat. Epaimaian, autetxi andana bat abat, Magikristin Aragón, Jolan Irigoyen, Frederik Espainak edo Ange Ezento Magi, Biberreztiak label gorria eskuratu berri du joan dena astean aipatu geni zuen bezala, eta prezeski lekuko laborantzaren ispilu dela omeleta txapelketa esplikatu digu anje ez magik. majik. Bakarik da nire ustez uh, miraila bat, eskoleriko laborantzaren zati zatibaten miraila, uh, kaitatezko laborantzaren miraila, eta urbileko laborantzaren miraila bat. Behas, uh, haute txigisa gira ikira hortan parteatzea, txusten gatzeko alde batetik, eta gero ezagutzeko ere, uh, jastatzeko eta gero baitzeko. Eta egun agian goxo bat iragaiteko ere. Erran bezala, ogoita bederatzi parte hartzaile beste urte dan bezain bat eta plaza ere goraino betea, jendeak ez du ateratzeko beldurrikukan asteazken eguerdiuntan bederen.